Hii TV inakuja na kitu cha tofauti ambacho kitakujenga wewe mtazamaji wangu kiaakili. Tofauti na mbavyo umezoea kusikiliza historia za makabila, historia za wasanii, historia za wanasiasa. Asa leo tunaenda kitofauti. pauti jinsi ya kuandika makala kitaalamu kupitia katika mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter, Instagram, blog pamoja na YouTube channel. Katika kuandika makala unatakiwa utambue ya kuandika makala zipo zaina tofauti lakini zote zinapata mfumo wa kuandika makala. Waandishi wakubwa wana tofauti ambayo hutumia kuandika makala zao kulingana na umakini wao. Aa, umakini wako na mbinu yako ya makala inaweza ikawa na tofauti kidogo lakini kuna mbinu ambayo inaweza kufanya machapisho yako au makala yako kuwa na nguvu sana na maonekano mzuri. Mbinu hizo ni chache Unaweza kuzifata. Patana nami zo hadi tamati jina ni astrida sa katika kufahamu jinsi ya kuandika makala kitala, tunaanza na hatua ya kwanza hatua ya kwanza ni kuandika kichwa cha habari kinachovutia kiwa unataka kuandika makala kubwa kwa ajili ya blogi, youtube facebook twitter unatakiwa kutumia wakati wa kichwa cha habari kinachovutia wasomaji na kuwaacha kutamani ushauri wako au maelekezo yako hii ni hatua ya kwanza kabla ya kuchapisha makala yako na vitu vya kuzingatia katika andika kichwa cha habari ni hivi hapa mifuatao chagua mada yenye mvuto kisha mada unayowakilisha iwe na wasomaji nao watajisikia kulazimishwa kuoneza na kupata suluhisho la kile ambacho wanachokipenda au wanachokihitaji kitu kingine chambua makala za watu wengine chunguza makala za wengine zinakupa mwongozo kile ambacho wewe una mpango wa kuandika kitu kingine cha kuzingatia wakati wa kuandika kichwa cha makala. Onjesha, kichwa cha habari kinachopaswa kimpe msomaji hamasa ya kujua kusoma makala yako. Usimpe msomaji majibu kwenye kichwa cha habari. Kitu kingine cha kuzingatia katika kuandika kichwa cha makala bado nipo hatua ya kwanza. Punguza maneno, weka maneno yenye mvutu zaidi. Kichwa chako cha habari kifanye kuwa kifupi na chenye nguvu, eh, iwezekanavyo. Ondoa maneno dhaifu na weka maneno Inye nguvu ambayo itampa msomaji msisimko wa kuendelea kusoma na kuendelea kufuatilia makala yako. Hatua ya pili katika uandishi wa makala andika utangulizi wenye msisimko unapokuja kwenye mtandao urefu wa umakini wa watu ni mdogo zaidi kuliko makala ya kuchapishwa hivyo aya yako ya ufunguzi ni muhimu waandishi wa habari wanalitambua hili wasomaji huanza kuridhishwa na maelezo ya mwanzo wa makala na maelezo hayo kumfanya msomaji aendelee kusoma makala yako vitu vya kuzingatia katika kuandika utangulizi Ingia kwenye akili ya wasomaji ingia ndani ya viatu vyao na uandike kulingana na mitazamo yao. Waonyeshe unaelewa vizuri wanayopitia. Tambua nia ya msomaji kama vile wewe ndio msomaji. Kitu kingine katika utangulizi, washawishi wasomaji waendelee kusoma. Fanye msomaji ajue kuwa atapata majibu. Wasomaji wana wasiwasi gani? Je, wanajua nini kitatokea ikiwa hawatatatua shida ambayo makala linashirikia? Je, ni hali mbaya au nzuri zaidi? Ni ipi Muoneshe msomaji nchi ya hadi lipo. Muelekeze msomaji wako kuwa kuna mwelekeo wa kile kusoma au kuelezwa na kwamba ataweza kukipata akiendelea kusoma makala yake. swaya wasilisha kile ambacho umekusudia kukielezea ili kupata wasomaji wa kubonyeza kwenye kichwa chako cha habari kuwavuta kwa utangulizi na sasa ni wakati wa kutekeleza yote uliyoadhi kila hadithi unayosimulia au wazo unaloshiriki inahitaji kuwa na hoja inayounga mkono jambo ambalo wasomaji wanaweza kungata kufikiria kile unataka kusema na jinsi utakavyounga mkono njia nzuri ya kuandaa ni kiliza orodha wakati unawasilisha zingatia yafuatayo weka kicho kidogo cha habari baada ya aya kadhaa kwa nini kwa sababu linamuongoza na kumfanya msomaji aelewe ya kirahisi yale ambayo unayazungumzia ama kuyaelezea msomaji ataona maandishi mengi anapokuwa anasoma bila kusimama kwa kutosha watahisi kuwa wamezidiwa ni kama kwenda safari ya basi na kuambiwa hakutakuwa na mapumziko hilo li tawapa wasiwasi. Wakilisha kile kisichotarajiwa na makala yako lazima iwe ya kipekee, inayofungua macho. Ushauri wako unatakiwa uwe kwa kweli na wakusaidia wasomaji. Usiwanyime wasomaji wako elimu. Wape ushauri kamili na wenye nguvu. Ukarimu wako kwa wasomaji utawafanya wawe wasomaji na wateja waaminifu. Tengeneza mfumo au fuata mfumo. Kadiri makala yako inayokuwa na mfumo mzuri, ndivyo msomaji maji yanavyozidi kupata hamasa ya kuendelea kusoma angalia mwanzo katikati na mwisho wa kila sehemu unayoandika na uende na mfumo unaoongozana mwanzo na mwisho uwe mzuri kama vile utangulizi wako ama hitimisho vinavyoweza kunyakuwa wasomaji Pia unatakiwa kuwa na maelekezo ya makala yako yaanze na kumalizia hivyo hivyo wafanya wasomaji wajisikie wana hamasa wanapomaliza kusoma makala yako hatua ya nne ya jinsi ya kuandaa makala kitaalamu fungua au maliza makala kama wasomaji wako umewapa kichwa cha habari utangulizi na maelezo yaliyo mazuri basi unabudi kuwapa mwisho ulio mzuri usitake wasomaji wako wajute kwa nini walisoma makala yako wape kitu cha kuchukua hamasisha wasomaji wako waoneshe kuwa umefika mbali wana uwezo gani ni maisha gani yataonekana kama tu watatumia usha wako wafanye waone kwamba haijalishi wameona nini au wamehangaika sana lakini wakati wao ni sasa kwa upande wa hitimisho kwa ukikamilisha makala yako chukua muda kupumzika rudi kuipitia tena makala yako baada ya mapumziko kama msomaji kisha maliza kupitia makala yako fanya matengenezo boresha makala yako unaweza kuongeza picha video na viambata nisho vingine vinavyoweza fanya makala yako ivutie kwa wasomaji. Ukiona ipo tayari unaweza kuchapisha makala yako. Na hivi ni kwa ufupi tu jinsi ya makala ya kitaalam inavyoandikwa. Chagua mada na uandike kichwa cha habari, andika utangulizi mzuri,orodheshe vidokezo vichache, andika hitimisho ya makala yako, hariri na kurekebisha na kutengeneza makala yako, chapisha makala yako. Ukitumia njia hii na kuongeza ubunifu wako. Hautapata shida katika kuandika makala yako. Kama ni mara ya kwanza, kuandika makala kwa njia hii itakufanya uwe mtaalamu hii ya kuandika makala. Haitakuwa rahisi kila wakati, ila utakuwa na muundo wa wakati unapokwama. Fanya mazoezi kila wakati mshowe utahisi tu hali ya kawaida katika uandishi wa makala. Je, wewe unaweza kutambia maendeleo yako katika uandishi wa makala mtazamaji wa Esther TV hadi hapo sina la ziada leo nilikuwa nazungumzia namna bora ya kuandaa makala kitaalamu ulikuwa nami mwanzo hadi tamati jina langu ni Astrida Samuel